tumia saa 7 dakika 20 wakati wa tarifa barika katika luka, katika luka, katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza Wamiliki wa beske na pikipiki ndogo za uchukuzi wanaweza kusogelea wizara husika ili kuweza kutumia vimbo hivyo vya usafiri Mtazamu wa ke, ma, maoni yake waziri mkuu alpokuwa bungeni wiki jana alhamisi. Na huko mkuwani bubanza haku mezundiliwa jumatatuhi kampeni thidi ya ugonjwa wangozi unapuuziwa kiongozi wa mradi huo kwenye ngaza kitaifa na wataka wananchi kuitikia kampeni hiyo. Na tumea kitaifa inausika na kutanzwa mizozo ardi na milki zingine seentebe imekabidhi jumatatuhi wizara sheria. Kwa ambazo ilikuwa bado kushulikia hatu mwafaili hizo ipu mikononi mwavyombo vya sharia. Kwa haya na mingineyo, karibu ni langu mwaize misago mitambungazona Alphonse Kugimana. Radio isanganilo ni radio ya mariviano. Kuna basi la uchukuzi ambayo imeteketea kwa moto mjini kati bujumbura kando na ukumbi wa uhuru. Duru za habari kutoka enola tukiozi narifu kwamba ajali hiyo imesababishwa na nyaya za umeme ambazo zimegu sana. Hata hivyo duru hizo za habari za simakua hakuna abiria alipoteza maisha. Na wamiliki wa beskeli na pikipiki ndogo marufu Jeku Kizi, sizo za uchukuzi zi na kwa usafiri wa kawaida wanaweza kusogeleata sisi usika kwa mazungumzo. Matamshi yake waziri mku alengi yome bunyoni alhamisi wiki jana alpokuwa akiwasilisha mbele ya bunge la taifa ripote otekele zaaji wa serikali anangoza mezi misita ya mwaka wa alfumbish na moja alfumbish na mbili ana wakumbusha waendesha besikla pikipiki za uchukuzi kufanya kazi wakiheshimu sheria tumsikilize ana tafsira mzee to romiwalde nyabivuze nubu hata wanako tumikia sasa tumeshuhudia kuwa wameanza kupakia wane badala ya wawili kwa misingi ya kujiripa. bora wae kwenye mstari vizuri kwa sababu warundi waliishi bila kutembea kwa njia pikipiki tukutuku, lakini hata na natambua kuwa ni jambo muhimu kwao. Wafanya kazi kwa kuhishimu shiria kwaani mtu hawezi ukaidi sheria milele na milele diya naengia hasara. Tena sasa unapata hasara ila kwa viojote vile kuna hatua inayo na kuimiza kwa upande mmoja lakini karita tija kwa upande mwingine. Nyakati hizi kinacho baki ni kwa mumiliki wa chombo hicho asia kitumia kwa shuliza kuingiza kipato anaye hitaji kukitumia yeye binasi wajadili vizuri unamu na, na mamu ya takavyo kuwa mtu naweza kusema mimi ni natatizo la misuli. Nitakuwa ninaendesha bicycle ili niweze hata kunyosha misuli, huwezi kumkataza kutokana na wanawaendesha bicycle za uchukuzi uwaleo kihuka sheria Akiyo na bicycle ni haki yake kuhitembeza Ukisema mtoto wako nitamununia skuta ili ya isafiria shureni Kwa kumulahisishia haikatazi kuhisafiria shureni Lakina kiaanza kupakia mwanafunzi mwingine kwa sababu Anaumpa pesa kidogo kwa mwezi itakuwa shida Ni maswara kama hayo, wanao paswa kumakinika ilikuipuka kuchukua mambo kwa mkumo na kuleta shida. Kukira ko ni hape haba kufatila mwenshi kukira ni keringo Na huko mkuwani bubanza raia zaidi ya laki 3 themani ni alfundio. Natarajua kwenye kampeni ambayo imeanza jumatatu hii kuhusu ugavi wa dawa dhiri ugonjwa ngozi wa uliosaulika pia zaidi ya 270,000 watanufaika na dawa za minyo daktar Victor Butchumi kiongozi wa mradi wa serikali wa kupambana dhidi ya ugonjwa unaoapuziwa anatolea wito raia uone ugonjwa huu kwa itikia kampeni hiyo akibaini kuwa ugonjwa wa mwasho wa ngozi usio uh, usio unawe, potibwa unaweza kusababisha upofu Kuna ripoti ya korongo ambalo linapatikana katika kata Muguvuka ya kwanza mtaani Mutanga Suite katika munisipa ya Bujumbura ambalo linakuwa siku baada siku na taharuki miongoni mwa wakazi wa mtaa huo nyumba kadhaa zimesombwa na korongo hilo na barabara inaunganisha Muguvuka ya kwanza na pili kwa sasa haipiti wanaomba serikali kuingilia kati kwa ujenzi wa korongo hilo ili kuepusha uharibifu na kurahisishia na kurahisisha msongamano wa magari huyu ni moja kati ya raia wa mtani Mugovoka tumsikilize na na kwamba hii tatizo iko hapa ni tatizo ngumu sana Hawa wakiongozi wetu, naona kama wanaenda wanajukogota kwa sababu. Ibi bitu wangekua nabitimiza pa kingali mapema, ibi habingekuo. Sasa, ibi bitu wana kama sisi wenye tunaishi hapa. Wanatukamata saa vile hawatuoni, hadufai nini unawana kama barabara hapa imesha bomoka. Hakuna kitu cha kufanya kwa ibi barabara kwa sababu na ya nimba mingi kukwa zilikuwa hapa imesha bomoka. Nakumbuka zaano, natuwa. Barabara yukuna piti ya mkutu, barabara inyewa kaitulika na kakuna ambu Unana ingini Na inye tuko tuna taimo, tuka tukamatishe wa mkuboko wa piri, sororezo na hivu kakakiripu Sasa sisi tunataka, awa wakiongozi wetu Kabisa waongeze nguvu kwa sababu hifasi pamesha bomo Hatuna tena pa kupitia, hakuna tena gari itoki hapa ingi mkuboko wa piri Na wenye mapearsere hapa wengi, wamesha koteza Sasa tunataka awa ungozi wetu, awa dekartie. Wasimame kwa nguvu, watufikia pambere, unana hatuna chakufanya. Wen, wen, watu wengi hapa turukua, tunatumikia paripama kioske mingi. Simesha bomoka, tumesha kimbia, tunatuna hapa kufanya kazi. Radio Isanganiru ni kibuko yao. Hii unandela kusikiliza ni idha ya kiswahili ya radio isanganiro. Kumefanyika makabithi ya tume ya kitaifa ya kutanzwa mizozo ya ardi na miliki zingese NTB na wizara shiria ya kuhusu faili ambazo zilikuwa bado hazija shulikiwa na tume hiyo jumatatu hi. Mwenye kitu wa tume se NTB Felicien Burundi anoisha kuwa hatua inafuata imekabithi wa wizara sheria kubainisha usambazaji wa faili hizo katika mahakama kutofauti anota kaviongozi wa Diji la Bujumbura usalama kwa faili hizo wakati kwa kusubiri usambazaji wake tumsikilize Felissien Nduboronde. Normamara aujourd'hui Kicoida leo ni hatua ya kwanza inayoonua kufanya makabidhiano ya madaraka kati ya tume inayohusika na utatuzi wa mizozo ya ardhi pamoja na miliki nyinginezo kitaifa na wizara ya sheria. Ni wajibu wa uzara jenye damano ya sheria Bada ya kumuachia mamlaka mtu moja au tumefulani ili kuendelea kazi zake Hivyo tumemupia au mamlaka nyingine itatangazwa siku za usoni Kesi zilizotamatika zi kwenye asilimia sabina moja moja. Na kesi nyingine sinazoendelea kusikilizwa na kutekelezwa Zinahisabiwa kwenye asilimia 29 nukta moja Tunaitaka mea ya manisipa ya jiji la Bujumbura kutayarisha walinda usalama watakaulinda ofisi hii ili kusije kujitokeza wahalifu wenye nia ya kuchoma faili zilizomo ndani na matokeo ya uchunguzi wa kimabara, unauchelewa kutokana tatizo la uhifadhi wa chanjo na vitenda mnishi, ndio changa motoku, zinazo kabili, vituwe vya afya kutokana na ukosefu wa mafuta kundesha gari mkuwane rumonge. Mufanya kazi pamoja na raya wananufaika na huduma kutoka kwenye vya afya mkuwani rumonge walezungumza na kito hiki wana yomba serikali ya burundi kutafuta suluhu ya kudumu liatatizo la mafuta ya kuendeshe gari. Na mchezo wa padel unachezo wa kwenye uwanja wenye urefu wa mita ishirini na upano wa mita kumi na watu wa wili wanao shindana au kikundi cha watu wa wili. Jamari Jiliensengi yumva makamu mwenye kiti wa shirikisho la padel nchini Burundi anafamisha kuwa uwanja wa padel ni sawa na ule wa tenisi tofauti ni kwamba uwanja wa padel umezungu kwa na vio tumsikilize mchezo wa padel ni mchezo mpya hapa nchini Burundi lakini hata nchini Jirani pia uyo mchezo waanza si Burundi ndio kwa kwanza kuanzisha hapa nchini. Na ni mchezo uko karibu sana mchezo wa tennis kwa wari ambao wanafahamu mchezo huyo. E, lakini utafauti uko kwa, kwa uwanja na vifaa vya kutumia. Kwa mfano racket za padel ziko fupi kidogo, alafu ziko aina yake. E, na uwanja mwenyewe uko na meta 20 kwa 10 na umejengwa na vioo pembeni. Jengo huyo tunatumia kama uwanja pia. Alafu watu wanacheza wawili wawili e, na katikati kuna net. Na kwa wanaisabu kama tenis, kuminatano salasini, albaine, alafu game mtuaki wana game sita mdo wanapewa kinachuhitwa set mchezaji yuli au wachizaji ambao wanashinda izo seti mbili, mdo wanashinda mechi yenyewe, lakina wezekana ikawa set moja kwa moja, alafu wakafanya seti ya uamuzi ya tatu sasa sasa tucheze kwa muda tunacheza kwa points na ni tofauti ipi iliyoko baina ya mkabumbu inayotumiwa kwa tennis na ile ambayo mnatumia katika mchezo wa padel balls zinatumia kwa padel na za kwa tennis utofauti wake huko kwamba tennis balls iko kubwa kidogo kuliko ya padel lakini ni vitu hauwezi kuonesha macho yako sisi wenye kucheza na wataalamu wa mchezo ndio tunajua kama kuna utofauti kidogo lakini haonekani sana otherwise mpira yote miwili nafanana japo Ya padel inaandikwa kama ni padel ball na tennis pia kuna nyingine inaandikwa hivyo ndio tofauti lakini haonekani sana ni mchuano mpya hapa nchini Burundi je momejia ndal vipii ili mchuano huo uweze kuenea nchini kote eh tumeanza hapa Bujumbura na tunajenga viwanja viine eh tukishamaliza via viwanja tukishanzisha mchezo huu hapa mji wa Bujumbura tunaandaa pia kujenga viwanja kama hivyo mikoa huyo amesikika ni Jamari Julien Singiyumva makamonyekiti wa shirikisho la padel nchini Burundi amekuwa kwenye mike mwezetu Jamari Viane ngenda kumana. na hadi hapa mpenzi misukuzaji kwa ni saa 7:33 la ziada 6 dakika kwa kutuni ku tamaisha tarifa hii na nyote ambao meti gesku tang mazozi mwasho nimekumshukuru pia kwa mitambo Alphonse Kubgimana langujina jina Moize Misago na kutokeni mchana kwa hereni <mulia>